Där, stå på tådor, köpa blåbär Nej, nej, det, det, det, var, det var allt för idag Ja, det var, det var verkligen allt Jag sitter och fipplar med en Batman Arkham Asylum skiva Som har legat på mitt ljudkort I ett år nu mm -hmm. Ja, det är rätt länge det är rätt, jag, får, jag, jag får flytta på den Jag kan spegla mig i den Ja, hur är det läget? Det är bara bra det är skönt att det är torsdag och med andra ord, fredag imorgon. Det är alltid jävligt mysigt med fredagar. Mm, det tycker jag också. Ja. Eh, och dessutom så har jag eh, pizzadeg som ska stå jäsa i kylskåpet till imorgon. Så då blir det pizza. Oj, det är avancerat. Jag har börjat baka. Ja, det Ja, Efter många om och men. Så det är kul. Ja. Nu är det här visserligen ingen bakpodd, men det kanske kan bli. <laughs> ja, jag gjorde kladdkaka igår. Ja, spel, film och bröd. Åh <laughs> oh, nej, nej för fan vad hipster. Ja. Usch. Och så ska det bara vara sådana här jätteobskyra spel, jätteobskyra filmer som är dåliga, men man låtsas tycka om dem. Du vet som den här japanska snubben som har på att slå på en trumma och gör massa prutteljud och håller på. Ja. Och så ser man i publiken och så står det här killar med så här sotarhatt och flanellskjorta och liksom armarna i kors och sådär där diggar med. Och man märker ju att de tycker ju inte att det här är bra nej Men de tror att man är cool Om man tycker att det här är bra För att det här är någonting som de inte förstår Men de vill inte tappa ansiktet Så de vill ge intrycket av att de förstår Ja En sån podd skulle det bli Om vi börjar prata om bröd <skratt> Och bara surdeg ja oh, fy fan mm. Det är underbart Tygkasse, nissar Som låtsas Som att de kan allt om öl Ja, men det är ju typ jag Kanske. Mm. Nej, men du, men, <laughs> <laughs> Nej, men, men du känns inte som att du försöker vara pretto överhuvudtaget. Ja, Nej, nej tack. Det var du, skönt att höra. Så, så du kommer ju undan helt och hållet. Du kan ju faktiskt ha en tygkasse utan att skämmas för det. Mm. Jag tänker Och att jag med... har faktiskt hittills har bakat bröd och så kollat på det och sagt, vad fan har hänt här? <laughs> <laughs> ja, så du kommer undan. <laughs> Ja, det var skönt att höra. Nej, jag tänker mer på de mer pretentiösa personerna som bara låtsas. Mm. Ja, så kan det gå. Anstränger sig lite för mycket. Mm. Tar sig själva på alldeles för stort allvar. Ja. Du är nog den personen jag känner som tar sig själv på minst allvar, kanske. <laughs> Och det får på ja. gott, ska jag säga. Ja, jo, tack. Ja. Jag tror att jag skulle nog kunna säga det samma om dig. Ja, var bra. Ja. Tack. <laughs> ja, det är bra det. Ja, det är bra. Ingvar Oldsberg. <laughs> det var fan svulloklass nästan på den. Med timing. Ja, ja när vi med, det var ett av hans move, Ingvar Oldsberg. Det var när han pratade med någon som berättade en rolig historia. Och han sitter först allvarlig börjar le, tar av sig glasögon, glasögonen, skrattar för sig själv och säger ja, det är bra. <laughs> ja jävla, jag höll nästan på att ställa frågan vad fan gör han nu för tiden, men han är ju död. Mm. Ja. Så han gör ingenting. Nej. Han ligger dö i grava. Varför är det kul? Det, det, det är ju bara jag vet inte, jag sorgligt. Jag har ju så, jag har en så sjukt rolig historia med det uttrycket. Men jag, jag vågar inte berätta det för jag vet att folk lyssnar. Jag vågar inte hänga ut folk. Men du kan du inte censurera den då? Det var en bekant till mig vars kan man säga mormor hade gått bort. Den här mormor, hon heter Stina. Och så var det fotbolls-VM Och Ghana fick då en straffspark I kvartsfinalen mot Uruguay på övertid Och kan bli det första laget från Afrika Som går till semifinal De bränner den straffen Drar en retur i ribban Och nästa retur räddas på mållinjen mm. Och då ringde den här personen mig Och sa så här Vad fan håller Ghana på med? Den bollen sparkar ju Stina in som ligger där i grava. Det var ju skitkul. Ja, det är fruktansvärt dåligt sagt. Jag tror att personen var lite onykter annars så säger man ju inte så om sin mormor. Nej. Det kanske man inte gör. Ja, gud. Jesus alltså. Gud i himmelen. Ja, Eller det, ja, äh, ja äh, det här äh, podden äh, film och, och spel ska vi bara dra iväg en sån där lite jag tänker, vi avslutade ju verkligen 2025, skulle vilja nämna lite om vad som kommer i år kanske, om det är någonting vi ser fram emot Där sa du äh, något Då får jag nä nästan eh, kolla upp lite vad det är som kommer för har verkligen ingenting i huvudet, det är helt snabbt. Men kör du. Uh, nej, men jag kan väl bara kasta ut säga: att jag går ju och fundera lite på hur det här spelåret ska bli för min del. Mm. Uh, I november så kommer ju antagligen GTA 6 får man väl ändå tro på. Nu är det så. Nu äger jag ingen konsol i, i dagsläget. Så det kommer ju inte bli något GTA6 för mig alls. För jag In, kommer inte absolut, Switch 2. Uh, tveksamt om den kommer på den konsolen skulle jag säga. Nej, men, nej, men äger du inte en Switch 2? Jo, Jo, ja, jag förlåt. Jag äger inte en konsol som är GTA 6-kompatibel, tror nej, jag. Nej, för jag tänkte säga, har sålt den? Man ja, nej, nej. Absolut inte. Um, så jag känner så här att det, det vore ju väldigt lätt att säga att man längtade efter det spelet väldigt mycket. Och det... För min del så är det väl här, det kommer att bli PC förr eller senare på det. Men det är väl ta ett år till. Mm, mm. Så, och blir det sen försenat en gång till så kanske man spelar GTA 6 2028 eh, typ. Mm, mm. Så det, det kan man ju leva med. Men låt oss säga om, om det dyker upp där i november så är det är så mycket kring det spelet som jag tycker ska bli så intressant. Alltså vad, vad kommer det att sälja på ett dygn, på en vecka, på en månad och så vidare. Bara varumärket uh, kommer ju att sälja rekord. Ja, jag tror väl det. Um, och det får man ju tänka sig att man läser ibland så här ja, första veckan har det och det spelet sålt 3 miljoner. Hur mycket kommer det här att bli? Kommer mm. det sälja 10 miljoner på en vecka? Alltså det, det är så oerhört spännande att se vad det kommer att bli av det här, tycker jag. Uh, det är en stor händelse i spelvärlden och är man det minsta uh, intresserade av det så är alla utom Emil Löberberg intresserade av det. <laughs> Vilken, vilken jävligt rolig diss det var. Ja. Ja. Jag kan till och med höra den här rösten. Så, här, att, så roliga är faktiskt inte de spelen. Det låter som en grej jag skulle kunna säga faktiskt. Ja. Så jag tycker ju faktiskt att de är jävligt roliga. men Kanske inte ja. så roliga. Nej, Nej det, det är faktiskt sant. Jag skulle men, kunna säga så. och det jag har faktiskt försökt att planera in här så ser det första riktigt, riktigt stora spelet med risk för att glömma någonting nu då som inte jag med mig om så mycket så har vi ju faktiskt ett nytt Resident Evil Requiem 27 februari redan. Det är typ mm. fem veckor bort. Nu är det så. Nu har jag ju två att spela igenom innan dess. Så jag tänker att det blir säkert inget release-spel för mig. Men jag känner att det har aldrig varit ett sånt bra läge att ta tag i ja, sjuan och Village nu då. Mm. Så det är ett mål under året och det är väl egentligen det enda målet jag har satt upp för mig själv som vore kul att spela igenom. Sen vet man ju aldrig, nu är jag ju fortfarande totalt fast i Ark Raiders. Det är verkligen jätteroligt. Jätte mm, mm så det är, det är nästan som en del säger såg att någon som hade skrivit jag har inte haft så här roligt med ett spel sen Diablo 2 kom och jag, jag kan ju förstå vad han menar men jag kommer inte på något bra exempel själv men, ja, men låt oss säga se här då sen den här typen av spel som liksom bara är online så har jag väl inte haft så roligt sen vi typ raidade i Destiny Oj, ja Så, för att sätta lite perspektiv och då främst det första egentligen för det var ju det vi lirade mest ja Tvåren körde inte särskilt mycket alls faktiskt. Ja, det gjorde nog inte jag heller. Men så Resident Evil ska bli kul också med Leon tillbaka och sådär. Ganska och, tydligt och, har jag förstått att, och här kanske det ringer varningsklockor för en del, men den här kvinnan som man ska spela med, det ska väl vara liksom skräckdelen av spelet medan Leon ska vara mer actionorienterat Och jag vet inte om det finns en risk att det ska kunna bli lite splittrat när det ska vara liksom låt oss säga Två stories att spela igenom. Um, sen har jag inte förstått om man kommer att välja. Ja, men jag väljer Leon först och tjejen sen. Eller om det där kommer bytas parallellt emellan dem. Det får man väl se. Men... Då hoppas jag ju att det blir lite mer som Resident Evil 2. Att det är två parallella stories. Alltså varsin sida. Som ja, det är äh, ju absolut, bara två som har gjort det där. Ja, det får man väl ändå säga att sexan försökte in och sånt där med att det skulle vara liksom mm. och det var tre olika stories från början med, som liksom sammanflätades till viss del, men de var väl väldigt skilda åt då. Och jag vet ja. att jag tyckte väl Leons del var den klart bästa och att de skulle fokusera på den delen och kanske struntat i det andra mer eller mindre. Mm. Och sen tror jag när man har klarat de tre så tror jag man låser upp Aida också. Som liksom är en något kortare sån del, vill ja. jag minnas. Uh, nej, men jag tycker det känns jättespännande med, med det här spelet också. Mm. Uh, um, har du något på uppstötts så? Ja, alltså en hel del. Jag, <laughs> var bra. Jag behöver bara få lite ordning på mina anteckningar nu som jag har gjort lite här mm. i... Mm -hmm i panik så att jag inte glömmer bort, jag har ju en tendens att göra det, men Resident Evil 9 eller vad fan det nu hette, det är redan glömt Requiem, eh, Requiem. Tror jag. det ser jag fram emot svin mycket eh, jag har ju körde ju genom eh, ettan till och med eh, fyran förra året mm och då var det remaken på ettan, tvåan, trean original, fyran, både original och remake, körde jag ja. ju. Eh, och så körde jag färdigt femman för någon vecka sedan bara. Eh, och kan väl konstatera att det är inte skitbra. Nej. Eh, det har inte åldrats bra. Nej, okej. Okay. Jag tror nog att de inte riktigt hade hittat... Eh, någon bra balans alltså kontrollmässigt och spelmässigt att ja, men vi kör mer av allt mm. och möjligheten att köra co-op och så vidare men de lyckades inte riktigt Den, alltså idén är är, liksom, är inget fel på men utförandet blev väl egentligen inte skitbra med på hand. Nej. Och okay. sen, sen, sen tycker jag fan man är helt okej okay, men Ah, man blir ju helt jävla tokig på den där A-in. Ja, jo, tack. Det vill jag löva att jag håller med om. Bara, vet du vad? Du, du får raketkastare och du får granatkastare du får alla de feta vapnen av mig här nu. Så kan du bara blästa loss. Kommer mm. man till en boss, står och slår med, skjuter med en liten pistol. Ja, det här har vi varit inne på förut i det här med ja, Det tåls ju verkligen att upprepas för det känns ju som att hur svårt hade det där varit att efter alla bara, bara patcha bort det där. Det kan ju inte vara omöjligt. Men det är sjukt frustrerande. Och det är en karaktär som har försvunnit helt va? Hon är bara med i femman. Ja. Shiva. Vad heter hon? Kiva Shiva. Mm. <laughs> sen, sen började jag faktiskt köra... Jag undrar fan. Nej, nu ska jag inte fastna i detaljer som inte har någon relevans. Eh, sen började jag köra sexan för lite tag sedan. Och eh, eh, på ett sätt så kanske sexan har åldrats lite bättre mm. i och med att kontrollerna framförallt känns lite modernare och mer anpassade för själva spelet. Ja. Sen tycker jag ju att fan, man tröttnar jävligt fort på en session. Att du kanske kör ett eller två kapitel och sen känner man nej, nu orkar jag inte mer. Ja, jag förstår känslan det är, det är inget spel som jag fastnar i Vilket är synd för att det har Jag tycker ändå att det har sina stunder Då det är jävligt coolt och jävligt bra Ja Men det är väl just Leon som är Det kuligaste Jake och Cherry tyckte jag Var Helt onödigt mm. Väldigt märklig karaktär Också Mm. Att de skulle hålla fast i det här Wesker-spåret på något sätt. Ja. Um, och det var ju ganska tydligt att de lämnar ju, uh, vad heter företaget nu då? Umbrella. Mm. Uh, helt i sjuan. Vad jag känner till nu <laughs> i alla fall ska jag väl påpeka. Men mm. det är då det är lilla jag har spelat, eller jag har ju kört några timmar faktiskt en gång. Um, så kändes det som att det hade är något nytt. Och det var väldigt välbehövligt. Nu får vi ju se då. Nu ska man ju faktiskt i Requiem tillbaka till Raccoon City. Så, okay. ja förlåt. Förstörde jag något? Nej, det, det jag tänkte bara på att jag ska köra igenom sexan. Kanske, vi får se med pallar. Mm. Mest för lite lår. Ja, visst. Sen höll ju den på lite grann. Men så får det väl vara då. Och sen... <laughs> Kommer jag att köra igenom 7 och 8 igen? Och 7 och 8 är ju svinbra. Ja, skönt att höra. Ja, jag har dem faktiskt. Eh, sjuan installerad i alla fall. Så det är... Men, alltså, Resident Evil Revelations är också jävligt bra. Mm. Eh, så det får man ju inte heller glömma eller underskatta att men, andra Revelations. Tror jag körde fem minuter, dog och kände att okej, okay, det, det är inte riktigt det jag vill spela just nu. Mm, det kanske också är skit bra men första Revelations körde jag ju på 3DS för svinlänge sedan nu, men mm. det tyckte jag verkligen var skitkul. Och lite sur över att det inte fick vara sexan. Ja. <laughs> och sen är ju remaken på både tvåan, trean och fyran bra. Mm. Trean är väl inte lika bra som tvåan och fyran men den gör ju typ allt Nej, men... som man saknade med original trean. För original trean känns ofärdigt. Mm. Nej men det körde jag ju faktiskt i år. Mm. Och tyckte det var kul. Ja, jag ju, det ju det som jag gillade med det. alltså Fick väl både kritik för det, det komma att det kanske kostade som ett spel som skulle vara lite mer än typ fem timmar långt. För det var mm. rätt kort. Men jag tyckte att det var ganska skönt. Ja. Faktiskt. Man ska, inte jag under, man ska inte underskatta korta spel och framförallt ska man inte underskatta spel med korta banor. <laughs> nej, exakt så. Det är en Super Mario-spelens stora styrka jag tycker jag att banorna är inte så jävla långa. Mm. Det är inte så att du förlänger det roliga för att du förlänger saker. Ja, oh, nej. Det ligger något i det. Du riskerar ju med snarare att göra det tråkigt faktiskt om du drar ut på det. Mm. Nej, men Resident Evil, det är givet att det ser jag väldigt fram emot. Jag tycker ändå att de har haft en jävligt bra streak med bra Resident Evil-spel. Sjuan, 8, eh, Revelations. Eh, Revelations är väl en parentes då, för det kom väl hyfsat samtidigt med sexan. Men sen så har vi ju remake-spelen, tvåan, och fyran. Alltså de får inte fucka upp nia nu. Ja. När de Nej, har, det tror jag som, väl inte att de gör faktiskt det. Um. De har haft inte, de har inte kommit i för snabb takt och inte i för seg takt heller så jag tror att det kommer eh, bli kul faktiskt. Mm. Såklart. Och sen ska det också bli intressant att se om man ska blicka framåt så här tidigt på så, Men vad gör Capcom sen? Alltså får den vila lite sen igen eller kommer de bara ösa på nu? Mm. Eh, det återstår väl att se. Ja. Ja de får gärna fortsätta för min del om du fortsätter. Ja, så här absolut. Jävla eh, sen såg jag att Code Vein 2 ska komma. Mm. Eh, och det tyckte jag faktiskt att första spelet var jävligt kul. En så kallad Souls-like med, eh, ja, det är ju väldigt japanskt, väldigt så anime karaktärer. Eh, mm. Väldigt mycket fanservice. När vi alltså pratar mycket patteri. Ja. Men bra, bra gameplay. Mm. Så det är, tänker jag. med en tvåa på det kan ju bli kul. Och kanske slipar lite på kontrollen. Eller är kanske vad man ska kunna göra för lite bild. Och sådana där grejer. Eh, och eh, kanske lite mer en egen... Eh, Eh, första har en egen identitet eh, om man ser till om det nu är Dark Souls som är den stora inspirationskällan. Men, men de två får kanske lite mer där. Och eh, För ettan kändes lite klankig emellanåt på något sätt. Jag vet inte riktigt vad det var. Sen, sen är ju Code Vein inte lika eh, svårt och utmanande som Dark Souls-spelen på samma sätt. Nej, okej. Okay. Men, så det ska bli kul att se vad de gör med den serien, eller om de kör på som vanligt. Eh, ja. men, men det ser jag nog fram emot. Jag tyckte första var kul. Ja. Eh, sen kommer ju ett nytt Bloodstain, The Scarlet Engagement. Och det har jag bara sett namnet på. Jag har inte sett några bilder eller någon trailer eller någonting. Nej. Eh, däremot så vet jag, jag gillar ju Bloodstain Curse of the Moon 1 och 2. Mm. Som är... Eh, Eh, ja. 8-bits Castlevania-spel av eh, Koga Igarashi som är mer eller mindre Castlevania-mannen. Men han jobbar inte för Konami längre. Och sen eh, har vi Bloodstain. Eh... Helvete. Vad, het, vad heter det? Ja, <laughs> ah, Skitsamma. Det som är ett metroid eh, Metroidvania. Okej. Okay. Eh, det är ju otroligt bra <laughs> Ja det, det, det är bra det, Då, det. Alltså Code Wayne kommer ju ganska snart också Såg jag tvåan ja, och, nästa, och Bloodstained det är Som jag körde, jag körde på både PC och PS4 tror jag. Men det är ju Fan i klass med Symphony the Night Så bra tyckte jag faktiskt att det var ja. Nice, gött Och sen har vi ju naturligtvis The Dusk Bloods Som jag ja. väl fram emot bra att du nämnde det för jag tänkte nästan fråga dig här nu innan jag tar någonting mer att jag det. vad sa du? Nej, jag slår i mikrofonen Fan, vi Jaha var... um, Nej, men uh, det är ju ett spel som vi vet kommer på Switch under året um, Det verkar ju vara ganska mycket multiplayer i det spelet Hur ställer man sig till det? Uh, ja, det? Det är typ det jag är rädd för att det ska vara jag hoppas inte att From Software ballar ur fullständigt och bara ska ha en massa multiplayer-spel nu. Att, ja, men det, var, det är ju många som kör multiplayer på Elden Ring och så vidare. Och sen kom det här uh, Night Rain förra året. Och när jag fick mm. reda på att det var bara online-play så skete jag ju fullständigt i det. Ja, för nu, alltså till en början så kände jag sig så här att du kommer kunna köra Dustblocks själv men det kommer vara väldigt mycket lättare att nu tar vi den här tillsammans eller nu utforskar vi det här området tillsammans men det skulle vara lite fritt men ju mer jag läser om det och tittar på vad det, vad det egentligen står så verkar det ju faktiskt som att det, det beskrivs som ett online alltså ett multiplayer-spel och det, ja, jag vet inte riktigt vad jag tycker, det är lite synd kan jag rent spontant känna om mm. det blir så men det men den typen av spel vill jag helst spela själv och sen så tar man hjälp när man fastnar. När man behöver det. Ja. Ja, det, det gjorde ju både The Dark Souls och Elden Ring. Mm. Och så kan man få säga att man är noob om de vill det skit fullständigt är. Jag vill komma vidare i spelet, inte på något sätt ha någonting jag kan runka mitt ego till. Nej, jag håller med. Jag har allt tagit lite hjälp i de spelen också. Så det är inget konstigt med det. Sen kommer det säkert fler som inte vet den. Mm. Jag hoppas ju att Nintendo sitter på några riktigt fina titlar i år. Ja, och ett helt nytt eh, 3D Mario skulle väl sitta alla tider. Eh, I och med att faktiskt, eh, det kommer en film som heter Galaxy så skulle väl Galaxy 3 sitta helt perfekt, tycker jag. Ja, kanske. Mm eller varför inte Odyssey 2 alltså att de fortsätter på det spåret lite och utvecklar idén med den hatten och så vidare mm. Jag skulle gärna vilja se en blandning av 2D och 3D mm. Ja, varför inte? Varför inte? Och inte bara 2D som i eh, Super Mario Odyssey att man eh, inte helt olikt A Link Between Worlds blir sån här 3D-figur eller 2D-figur utan att det är renodlade 2D- och 3D-banor. Inte helt olikt Sonic Generations. Ja, visst. Det, det låter intressant, det tycker jag. Så du får riktigt mycket Super Mario? <laughs> ja, så mycket man så att det räcker att bli över, typ. <laughs> och så ska det ju vara med eldblomma och de här grejerna. Ingen jävla gimmick eller Det ska vara eldblomma, nej, nej. det ska vara svamp. Alltså de där grejerna. Mm. Har har varit med i något? Ja, det har den ju såklart. Um, ja Och annars då, med Nintendo vad kan man tänka sig mer? Alltså jag ser det kommer lite sådana här sportspel tror jag, tennis bland annat. Mm. De är väl alltid underhållande, även om jag tyckte att kart har varit, om man nu tänker sig att det är, är bilsport då, så har de mm. väl gjort det allra, allra bäst tycker jag. Även om jag har haft lite småkul med både tennis, fotboll och golf genom åren. Ja, jag tycker tennis, tennis och golfspelet i Game Boy Advance var förbannat roliga. Mm. Sen, vet jag, jag köpte ju när jag Mario-golfspel till Switch och det var också jävligt kul. Men tyvärr tröttnar man lite fort. Det var så många såna specialregler och ja, tänk vad det här kan bli riktigt kul att du slår bollen Sen ska ni rejsa mot varandra till bollen mm. eller... Ja, men nu ska ja. du spela tolv banor som ett hål. Eller alltså, så här, ja, kan jag bara få spela vanlig jävla golf. Ja, <laughs> ja exakt. Inte krångla till, det gör det bara kul. Mm. men kanske någon specialklubb eller att du har en karaktär du kan levla och att Mario-karaktärerna är motståndare du möter som i Game Boy Advance-spelen. De är svinaktigt jävla bra. Mm. Tennisspelet mm. till Game Boy Advance Mario-tennis, det var... Det, det fastnade i som fan. Ett sånt kan man väl få. Ja, varför inte? Jag du har, du det har det en låter. liten avatar som du levlar genom att träna och spela matcher. Mm. Ja. Eh, lyssna på oss, Nintendo. Snälla. <laughs> um, Ja du, um, Diablo 4 är jag också lite sugen på att faktiskt uh, köpa de DLC som finns. Um, de kanske dyker upp på Game Pass också, slipper man köpa dem. Uh, hade varit trevligt tycker jag. Um, mm. För då kan jag tänka mig att faktiskt skapa en gubbe igen. Jag hade ju kul med det även om jag håller med det som vi har tagit upp här uh, och du har påpekat i det att det har sina brister och så vidare så det behöver väl inte komma in på en gång till liksom nej nej eh, Fire Emblem kommer ju visserligen eh, men det finns inget release datum på det men det ser ju också jävligt kul ut det, det finns en trailer på mm. så det ser jag också framåt. det jag gillar Fire Emblem spelen nu eh, hinner de ju typ släppa 20 Fire Emblem spel innan jag hinner spela något men då släppte ju Gamecube-spelet på Switch Online förra fredagen typ. Mm. Vilket var ett sånt jäkla sammanträffande. Jag och min kollega Adam pratade i bilen om det. att ja, fan, tänkte när det kommer till kan inte det komma till Gamecube-listan då på Nintendo Online? Mm. Det, när de gjorde en trailer för själva konsolen så sa de, ja ah, men det kommer att finnas Gamecube-spel. Och då ja. dök det upp i bakgrunden. Mm. Och så kom det i fredags och sånt jävla sammanträffande. Kul. Ja, det är, det är ofta så det blir så någon anledning, men det är klart, det är ännu fler gånger som det inte blir så så någon gång som man väl pricka rätt. Men jag håller med. Det, jag har ju noll relation till de spelarna och jag tror att det är absolut ingenting för mig, den typen av spel. Men är det någon gång det ska testas så finns det ju nu i så fall då. Mm. Utan att köpa ett nytt menar jag. Och då kan det vara kul att testa. Sen det jag pratade om i morse också, sen hade det ju varit jävligt nice med en remaster till A Link Between Worlds. För mm. det, det måste spelas av fler personer. Ja, eh, jag håller med. Helvetet, vilket bra spel. Jag, jag funderar på att börja köra det mm. snart. Och det är sånt spel som jag går och hoppas att kan inte det komma till Switch bara? Ja, precis. Så att liksom ännu fler kan få upptäcka det då. Precis som... Eh, skulle det komma ännu en uppföljare eller något liknande som 2 d då vet man väl att det blir li lik det här Zelda-spelet som kom nu där man spelar som Zelda då är det ju Switch det kommer på de fipplar ju inte till det på något sånt sätt i alla fall Nej. sen är det ju ett gäng Switch-spel som ska få en Switch 2-edition mm. um, ja, visst för all del jag, jag vet inte om alla behöver det Zelda mm. behövde definitivt Switch 2-edition Ja. och de där Pokémon-spelen som var jävligt sega på Switch behövde väl också en men sen finns det ju spel som ändå funkar lite bättre på Switch 2 jämfört med etan. ja till exempel de spelen som inte har en låst framerate ja, körs de på en Switch 2 så går de i det 60 det är väldigt stor skillnad såklart ja även och, utan liksom någon större uppdatering. Sen är det väl andra, typ eh, Super Mario Brothers Wonder och eh, mm. Odyssey och några mer har väl fått någon, sådan, någon patch så att de ska funka ja, lite bättre på Switch 2. Ingen mm. uppgradering, men en patch. Så att ja, men nu låser vi kanske upp frameraten. Ja, apropå det så kommer det väl en Switch 2-version av just Wonders eh, någon gång i år. Ja, precis. Eh, som heter, Det heter typ Plus- det är någonting extra då. Um, Och det är väl frågan om det behövs eller vad, vad är det man får utöver originalspelet Det är Meetup in Bellabell Park. Vad är det nu innebär. Det låter ju lite som någon form av uh, <laughs> ja, fest, vad du säga fest, fest av sexuell karaktär. Ja. En, en orge <laughs> kanske. Ja, de går... Uh, All-in-mjölka uh, folk på ö. Mm -hmm. du får kolla upp, ni får kolla upp det spelet ifall ni vill. Åh oh, herregud. Ja, eller gör inte det förresten. <laughs> nu, nu tänkte jag säga fan kommer det inget 2 spel med Terminator men det finns ju redan så det kan vi ju, <laughs> kan, det kan ju släppa. Mm. Men du uh, jag får väl ändå säga så här uh, gå tillbaka lite till den här Nintendo 64-tiden runt 97 98 när Golden Eye kom och man tyckte att det var så jävla kul att spela ett sådant spel på konsol och det mm. är ju faktiskt ganska bra det det. för sin tid det har ju åldrats lite sisodär men jag, vet, jag har ju kört igenom det på Xbox en gång i tiden och tyckte väl ändå att det var underhållande att köra igen mm. det kommer ju faktiskt ett James Bond-spel också som heter First Light det är ju Hitman-utvecklaren. Och du um, Hitman-spelen är ju oerhört omtyckta av väldigt, väldigt många. Den senaste trilogin där. Mm. Um, det är ju lite för smyga för min del. Alltså att det är ett misstag så är hela banan körd. Lite det fastnar jag ju ofta i med de spelen, tyvärr. Mm. Um, nu vet man ju att um, det kommer ju definitivt att vara möjligheter till att smyga sig fram eller köra stealth i ett James det förstår jag ju, men han är ju också lite mer all guns om man säger så um, så jag hoppas väl jag tycker att det är, det är ett spel som har potential i alla fall uh, kommer väl närmare sommaren tror jag så det är ju ett tag kvar trots allt men uh, jag tycker att det ser spännande ut jag gillar att det är en ny historia. Alltså att de inte gör eh, det bästa från filmerna och eh, han ska se ut som Daniel Craig eller han ska se ut som Roger Moore och så vidare. Utan de har tagit en annan skådis eh, relativt okänd tror jag som liksom har fått göra lite motion capture. Så att det här blir deras historia. Mm. Eh, det gillar jag och jag tycker att eh, som titeln kanske avslöjar lite First Light. Det här är väl liksom han ska bli bond här. Det är en liten sån origin's story. Så mm. det tror jag. Det finns en hel del potential i det. Och så det här med, det verkar också bli lite så Stor variation. Det är väl både flygplan, bilar, brudar och vapen. Så det, det är mycket där som man tycker har potential i att spela den här typen. Så det, jag är väl inte ja. helt så här av det jag har sett från trailers och så vidare. Jag är inte helt övertygad om hur bra det här kommer bli. Um, det är även om de kan hantera det här du kan välja mellan stealth och action um, ofta när det heter så spel då tycker jag ändå att det är um, stealth de är bäst och uh, action, då kommer det åka på mycket stryk ja, ungefär så lite det som de här Dishonored-spelen um, både ettan och tvåan som folk älskar som jag tänker att ja, men nu ger jag en chans och så går det bra ett, två kanske tre uppdrag men sen så inser jag att jag har ju valt fel gubbe det här är ju, även om man kan välja så är det här ett smygarspel mm. och då passar det tyvärr inte mig, jag är alldeles för ivrig <laughs> i mitt spelande för att klara av något sånt, tyvärr um, och risken kanske är att det blir lite samma med det här då, men det återstår ju att se, som sagt var. det är ju ett tag kvar trots allt Sen ser ju Pokémon på kopia rätt mysigt ut. Mm. Det ser lite grann ut att vara en blandning av typ Animal Crossing eller Star Seasons kanske och typ Dragon Quest Builders eller Minecraft. Mm. okej. Okay. Du är en Ditto den här Pokémon Pokémon som kan transformera sig till andra Pokémon. Mm. Och sen ska du väl inte vet, ja, hitta Pokémon. Du ska väl odla skit och sådana där grejer. Ja. Jag är ganska svag för sådana spel. Jag tycker att de är jävligt goda och bara slappta av med. Mm, ja, jo, ja. Så det tycker jag faktiskt ser ja, jävligt kul ut. Ja, okej. Okay. Kul med Pokémon-universumet också. Vad hette det, sa du? På KP? Ja. Ja, okej. Okay. Um, ja, det blir väl också på Nintendo, gissar jag, eller? <laughs> nej, nej. Det, det är exklusivt på PC. <laughs> Det kommer 50 mars och det är ju inte skit långt kvar heller faktiskt Nej. Sen kommer ju Resident Evil 7 och 8 kommer till Nintendo Switch 2 samtidigt som 9 kommer Ja Det känns bra för de har, de har bara varit på någon sätt, det har varit streamingspel på första Switch va? Streamingspel? Ja, alltså att spelet streamas till konsolen Fan, Jag har, tror att... har första Switch den funktionen ens? ja jag har oh nämligen noterat att jag har sett något av det där Resident Evil-spelen men att det står streaming på det. Och så har jag kollat. Ja, så det. Ja, men det här med att streama spel från de ju släppa. Det kommer ju aldrig funka. <laughs> Nej, eller så är det så att det finns en liten klick som nöjer sig och inte bryr sig. Och så kommer det att finnas för dem och så kan vi vanliga människor köra som alltid. Ja, där det händer någonting när man trycker på knappen. Exakt. Ja, Sen kommer en remaster på Deus Ex också. Men eh, känns som att det är lite blandade tongångar kring det, eller? Ja, jävla vilket liv det har varit kring det där att det ser så jävla dåligt ut. För vad, vad är det exakt man remasterar i det spelet? Jag, jag har kollat lite bilder. Eh, och jag, jag ser ju egentligen jag fattar ju, det, det finns ju någonting med att bibehålla den gamla grafiken. Mm. Och det det är jag för. Men det ser också ut som att de försöker lite för mycket. Ja men det ja. ska se gammalt ut men vi ska göra ändringar i massa textures. Mm. Så att det ser ut eller ser bara så knas ut. Mm. Precis. Då tycker jag väl att jag men gör en högupplöst version av första spelet bara. Ja. Absolut. alltså att själva remastern är öka upplösningen och göra det spelbart på moderna apparater. Ja. och kanske liksom kontrollfunktion för de som spelar spelar med kontroll. Och så behöver man inte krångla så förbannat, men här är ju nej men det, det ska vara där liksom kantiga polygoniga tidigt 00-tals spel. Men vi byter ut alla textures så att de ser <laughs> <i någon situationstycken laughs> ja, är... modernare ut. Ja, det är jättekonstigt. Eller så att det ser ut som ett tidigt HD-spel. Typ, som ja, den första ja, jo, ja, exakt. Det var en väldigt, väldigt bra beskrivning. Nej, jag är inte övertygad. Så kan man väl konstatera det. Nej, inte helt i alla fall. Men det visar sig väl när det kommer- Alltså, jag kommer nog Vill jag testa det för jag tycker att första Ds6 är ett mästerverk. Mm, det håller jag med om. Väldigt, om... väldigt länge sedan jag körde det också. Så att kanske att få ett smidigt sätt att liksom uppleva det igen det, är väl, det, alltså det lockar ut såklart lite. känner mm. när jag tänker efter nu. Det gör du ju faktiskt. Sen tyckte ju de med han Jensen som huvudkaraktär tyckte de var roliga allihop faktiskt. Ja. Var de två, tre. Mm. Två tror jag. Ja. Och jag har bara kört första men jag noterade ju här att um, jag har ju faktiskt ett av dem som jag har fått i och sån där du vet vad fan heter det? Humble Bundle som mm. var så jävla inne ett tag. <laughs> och då tror jag att något av dem, Mankind Divided, mm. har jag i Steam-biblioteket. Uh, det har jag faktiskt inte spelat heller. Det är roligt. Mm. ja alltså jag gillar ju det nu kommer jag inte ihåg vad det är för det här är väl andra, vad det första heter det vet jag inte det har jag glömt bort mm. det gillade jag ändå mm. och sen vet jag inte riktigt vad som hände sen med liksom <laughs> den serien, den känns mm. som att den dog lite efter det spelet men jag tror ja. att Mankind Divided blev lite utskällt för att det var så jävla linjärt ja har du Och Jaja. att man kan gå runt i en stad men den är ju bara en kuliss typ. Mm. Eh, ja. så, men så var det ju med första Deus Ex. Det känns nästan som att de ville ha den känslan kvar. Alltså det är ju inte som cyberpunk. Nej. Human Revolution heter det försten. så det andra. Men ja. jag, jag tyckte det var kul att alltså, köra igenom det. Alltså det viktigaste är de där spelen är du för fan inte att man ska kunna springa runt överallt precis som man vill. Uh, nej. Uh, sen det är klart, det kommer ihåg att Human Revolution hade väl lite sånt att jag ska in i det här huset och så kan man hacka ett lås eller man kunde hämta lådor och hoppa över staketet mm. och så vidare. Och där kommer jag ihåg att det gick runt massa vakter där. Och det vet jag att jag kanske reagerade lite på att här är det ingen som reagerar att det här topphemliga anläggningen det står det nu en snubbe i solbriller och bygger en stege med lådor för att ta sig in och det är ingen som bryr sig. Mm. Alltså, det kanske man hade reagerat lite på idag. Så, alltså, det var väl också oh. den kritiken som det fick. Att det kanske det blev inte så levande kring sådana där saker. Fast att man reagerar han... inte på någonting innan man sköt dem i huvudet. Typ. Nej, och jag tycker att det kan få vara så i tv-spel. Alltså, mm. Annars skulle det vara ah, men det här är precis som att du skulle försöka bryta dig in i Pentagon. Ja. <laughs> ja. okej, okay. eh, press start to play och så startar du spelet, det är lite filmsekvenser i början och sen står det autosave du börjar, tar ett steg punch utom huvudet <laughs> Nej, det är klart, det är svårt att hitta balansen, uppenbarligen så det, det här med att stapla lådor för att ta sig in, det kanske inte är så dumt om jag ändå tänker att det är, det, det är ju ett tv-spel det handlar om, att man ska mm. kunna känna sig lite överlägsen och eh, man får inte förvänta sig för mycket av människor ja nu låter det nedlåtande, men det var inte alls det jag menade. Så jag ser inte det som ett problem. Och nej, jag, jag tycker inte heller att ett sådant spel man behöver inte springa runt utav helvetet för att eh, åh, kolla här, den här staden är så levande. Ja, men det är väl inte det som är fokus i ett D6-spel. Mm. Att man ska kunna nej. springa runt överallt eller gå in i varenda persons lägenhet. Vad, vad är poängen? Ja, nej det ligger något i det såklart. Jag tyckte till och med att just den delen var lite av nackdelarna med det där Robocop-spelet. Att det var jävla flängande. Ja, absolut. Och det kände, det hade ju räckt gott och väl. Jag tänker alltså att jag har ju sett att det hade fått lite betyg men återigen då Game Pass installerar, testar gillar jag inte det, bara ta bort det. Så kommer det en sån där bana när man går in i den här byggnaden och soundtracket Börjar spela. Mm. Och man bara går med den där stora jävla vapnen. Och du du du du du du. Mm. Alltså, hade bara varit så. Linjärt som fan. Det hade inte stört mig alls. Men så såg jag här att. man kollar den här achievements eller trophielistan. Och så är det så här. Ja, ja, på den här banan så har jag missat två brott nu. Ja, jag skulle alltså gått runt här och letat efter brott. som efter klotter. Skulle, kan, Ja, efter klotter eller sätta en um, lappa i en bil eller något liknande. Och nej, jag känner att det där kommer jag faktiskt springa förbi i det här spelet. Eller om du springer runt i en, i en stad eller ett slumområde och så ser du liksom en questmarker, ja du ska gå ditåt. All right, mm. gå ditåt. Nej jag kommer ingenstans här. Nej. <laughs> Men hur fan tar jag mig dit? Ska jag hoppa över det här? Eller vad fan Och sen en timme senare. Okay, det har gått runt hela kartan. Jag kan kartan så bra att jag skulle kunna återskapa den i paint. Pixel för pixel. <laughs> ja, exakt. Jag har ingen jävla aning om vart jag ska gå. Jaha, här var det en liten, liten jävla grändjävel. Det är här man ska gå för att kunna komma dit. Alltså att de krånglar till det med vart man ska någonstans. Mm, absolut. Så nej, Deus Ex behöver inte vara open world eller någon sån här skit. Den, mm. Det går ju för fan ut på att infiltrera kanske en byggnad och då är det ju precis som du säger, du kan antingen ta det igenom eh, avloppet om du har labblat i gubben för det eller bygga med lådor eller vad fan mm. det nu kan vara. Så var det ju redan i första spelet att man kunde göra så. Ja, precis. Eller om du vill hacka kamerorna eller någon stridsrobot som mejar ner alla och så kan du bara springa in det är ju det som är grejen. Yes, så är det. Ja, du. Eh, har du något mer spel? Mm, inte vad jag kan komma på just nu. Faktiskt. Okej. Okay. Eh, vi kanske har lite film. Alltså, Jag sitter och tittar på en lista här nu. Där det är 1-250 eh, ja, filmer som kommer i år. Och jag skulle säga. jag kollar på ett till 10. så skulle jag säga att alla de intresserar mig på något sätt, med kanske något undantag hit eller dit. Mm. För det här får ju vara så tråkigt, så att jag ser de som den här listan har som ett och två över de filmer som folk ser fram emot mest i år, det är ju <laughs> Avengers Doomsday och Spider-Man Brand New Day. Och så säga vad man vill, men jag är helt övertygad, eller jag hoppas av typ hela mitt hjärta att de där två i alla fall blir mäktiga bioupplevelser mm. i år sen vet man ju vad det är det är superhjältefilm, det har inte så jävla stor betydelse egentligen vad de handlar om hit och dit, man vill ha lite sådär fanservice nu i Avengers för jag kan ju tycka att en del Marvel-filmer som har kommit nu den senaste tiden med kanske med några undantag de har sett sånt de ska vara lite smarta, lite tillrättalagda och det här med eh, massa olika universum hit och dit och tidsresor det blir ju sällan bra. Det kanske inte har varit så jävla bra ändå men det har varit häftiga bioupplevelser ändå. Mm. Men nu hoppas jag ju och känner att det är lite på gång när, eh, när det är de här bröderna bröderna Russell, som ska göra doomsday att, nu får de gärna liksom gå fullständigt all in på det här fanservice. Mm. Alltså, som man har pratat lite om. Jag skulle, bli så, jag skulle tycka att det här till och med var bra. Att, tänkte jag att Doomsday är nära och ha i säger vi. Men så flyger någon från ett annat universum helt plötsligt på och knäar bort honom. Och säger är det Iron Man från ett annat universum. Och när han tar bort visiret så är det Tom Cruise. Som gör den rollen. Alltså. Det är det lite fansen har drömt om att det ska vara han som mm. är liksom Iron Man, eftersom han var lite påtänkt för den rollen. Och det känns ju som att det skulle bara vara för att ge, liksom, ge nördarna och ge fansen, ge oss det vi har bett om. Men gå all in på det där nu bara. Så ja, kommer som, det bli roligt. Fan var det The Flash då det var Ben Affleck Batman. Ja, och även... Uh, och sen så skulle uh, han springa bakåt i tiden eller något sånt där för att han är så jävla snabb och så hamnar han i ett parallellt universum och då är Michael Keaton som är Batman. Ja, uh, det blev ju... så alltså, fan, det hade ju kunnat bli ännu bättre såklart men det var ändå coolt. Ja, jag tyckte att han var kanon. Nästan bara av den anledningen. Ja, eh, jag förstår precis vad du menar. Välva alltså skådelsen alltså ett as. Det, det gör det ja. väl som att man får en lite bitter eftersmak. Men. Ja, det är klart. Men skit samma i den filmen då. Han, alltså, man kan ju glömma honom nu. Ja. Lite så känner jag. Skit i han nu. Men den filmen är ju ändå... De gjorde ju det där coolt. Mm. Ändå. Men vi kollade på Fantastic Four för ett litet tag sen Mm. Eh, verkligen så, Marvel-film. Ja, men den tycker jag ändå är en av de bättre av ja, de ja. som har kommit sen, sedan Endgame, om man säger så. Ja, men det är det jag menar. Ja, men det var mm. Marvel-film. Alltså, ja. Inget superspektakulärt, men kul. Ja. Och, men det märktes ju också att okay, men det här är kanske mer en introduktion av karaktärerna för att de ska vara med i Doomsday. Ja, ja, visst. Så är det. Å andra sidan då så var jag väldigt, väldigt nöjd med att de är filmat de skete i det här... Ja, alla vet hur de får de där krafterna. Ja. Vi, vi hoppar över den biten. Och det fanns ingen så här... De kom också förbi det, vet du När folk ska bråka och, och bli polare sen fram mot slutet. Att det ska finnas mm. en konflikt i gruppen. Det fanns ju förvisso i den här. Men liksom, det var över på en kvart istället ja. för på 90 minuter. Det tyckte jag också var väldigt, väldigt skönt. Så den filmen gjorde mycket bra, faktiskt. Um, och Silver ja. Surfer var med. Ja. en cool version också. Ja, en på riktigt cool version. Mm. Um, och det har ju varit massa olika versioner i den här. Så det var ju liksom uh, de människor försökte ju så här ja, uh, nu är de woke. Men just med den så gick ju inte det. Vilket var skönt. Nej. Är det, är det en bra Silver Surfer så är det väl en bra Silver Surfer. Ja, precis. Så, um, men vet den här nu är det inte Miss Marvel den heter, vad fan heter den som hon långfilmen som hon gjorde sen ah, skitsamma, det är den som Marvel tjejerna är mig Ja, skit samma. men i alla fall den filmen fick ju jättemycket kritik och jag kanske tycker också att det Det är väl en av de sämre, absolut mm. men jag tycker inte att den förtjänar att få så mycket skit som den fick. Nej. Jag tyckte att den var ganska rolig, alltså jag skrattade några gånger, till exempel <går> jag tycker att det nästan är ett av de bästa skämten i hela filmserien när de reser till en planet där alla sjunger som språk och så kommer de fram till någon kronprins där och då pratar han vanligt. Och då tittar de på Marvel och säger så här, men varför sjunger inte han? Och hon svarar han är tvåspråkig. Det tycker jag är ett jätteroligt skämt. Ja men alltså många utgår väl helt enkelt från att det är det här skitnödiga nu måste vi peta in alla minoritetsgrupper för att fylla någon form av kvot. Ja, Och det är ju lite skitnödigt ibland, det får man ju säga. Ja, ja, ja. Det är klart att det är det. Och eh, sen är det väl bra att man försöker eller bra att göra det liksom, som en självklarhet att så här kan det vara. Eh, men när man inte gör det bra utan att det blir skitnödigt för att ja. personen som gör filmen kanske inte bryr sig utan den vill bara ha ryggdunkar. Mm. Du vet, men folk utgår ju att allt är sånt nu så fort det är en kvinna eller en svart person med. Ja. Och det tycker jag är uh, problematiskt Ja, absolut Men jag kände också, för att prata lite om det Det finns ju en sekvens i den här Kurt Olsson-filmen som jag tycker så mycket om När Kurt Olsson Berättar på jobbet att de ska vara högtrafikomläggningsvakter Och den här gubben förstår ju Hur det här kommer att gå och säger bara Åh oh, herregud Ungefär så sa jag för mig i den här kommande Harry Potter-serien. Mm. Alltså nu lägger jag ingen värdering i det här valet. Det är deras val. Det kan säkert bli en bra eh, serie ändå. Men just att de verkar välja en eh, mörkjöd som ska spela Snape då. Mm. Då kände jag så här, åh herregud. Nu kommer, kommer in, ja, nu kommer internet att balla ur. Eh, sen kan jag väl tycka så här, är det redan dags för en sån serie? Jag tycker att de filmerna är ganska bra behövs det här. Så kan jag väl känna. Ja, jag, jag känner nog också jag känner ingen hype för den överhuvudtaget. Nej. Jag, ty jag tycker filmerna är rätt så bra som de är. Mm. Eh, och, och vad är det man skulle vilja få med i serierna, eller i serien som man inte har med i eh, filmerna redan? Det är en bra fråga. Det har jag för dålig koll på böckerna får jag ändå säga så att jag vet inte hur de har tänkt sig. Sen har de ju bantat ner ganska mycket innehåll jo, från böckerna men de, har, de har ju det som är viktigast med i mm. filmerna. Och det är klart är det nu eh, tio avsnitt, eh, en säsong per bok det är klart tio timmar ja, då får man ju med mer, så enkelt är det ju. Mm. Men eh, frågan är om de får med så mycket så att det passar på film. serie då. Eller så kan väl folk bara få tummen ur arslet och läsa böckerna istället. <laughs> ja, folk absolut. har blivit så jävla usla på att läsa om man kollar undersökningar. Mm. Får folk att läsa istället. Ja. Folk har blivit så att de förstår inte uppgifter i matematik längre. Typ, Nej, det verkar så. Kalle har sju äpplen. Han ger tre. Va? Jag fattar inte. <laughs> det är för lång text jag orkar inte läsa. <laughs> uh, ja, um, vad har vi mer? Ja, Nolan, The Odyssey Den är ju svår att inte känna sig jävligt hajpad inför Det får jag ju erkänna För mig som har som, som är väldigt eh, spontan När det kommer till att känna till filmer Är The Odyssey som i The Odyssey, The Odyssey. Ja Okej, okay, ja, det kan bli jävligt uh, mäktigt faktiskt. Ja, och det är, som säger, det är ingen dålig rollista karn har heller. Uh, som vanligt naturligtvis. Uh, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Sen där jag. Ja, det känns som de. Charlize Theron. och Elliot Page också. Okej. Okay. Ja, det där kommer nog kunna bli jävligt bra, tror jag. <laughs> ja, det tror jag med. Mm. Sen får jag ändå säga så här, för tio år sedan så hade jag inte trott att vi 2026 ska få Mortal Kombat 2 och Street Fighter. Och båda två ser bra ut. Jag jävlar det, Street Fighter kommer det ju för fan en film på. Jäklar ju. Ja, den har ju sett eh, lite bilder från i alla fall. Och mm. det känns ju ändå som att, ja det här kan bli kul. Ja, det kommer bli svinroligt tror jag. Men alltså, nu har de ju verkligen, till skillnad från uh, den filmen som kom visst, Fandam uh, i alla ära men det var ju mycket som kände som känd så jävla märkligt i den filmen. Dalsim är någon jävla forskare som skapar Blanka och har vit kostym på sig hela filmen, förutom i sista scenen då han helt plötsligt har bytt om. Ja för att det ska se ut som ja, Någonting brinner och exploderar Nej jag vet, jag tar på mig min sån här Medicinmans Outfit Och vad var det, Charlie Nash Och Blanka är samma Karaktär ja precis Det är ju också helt Jävla dumt ja, Jag tror att de har satt honom och visat Bilder på hemska saker Som mänskligheten har gjort för att han ska bli ond Eller ja. något sånt Ja så jävla märkligt alltså. Någon form av clockwork orange grej så att han ska bli ett Aha, monster i några minuter i filmen. <laughs> ja, det är så jävla konstigt. Men och nu tycker jag att Ryu de har ju Ken få... är ju liksom filmens comedic reliefs. De är ju, alltså... <laughs> Ja, det är så jäkla konstigt. Det enda jag känner sig är att um, om man kollar på dem, jag tycker att alla karaktärerna ser skitbra ut. Om man kollar på... Vad fan är det han heter nu då? Sista bossen. Hjälp mig. Bison eller Vega? Bison. Som spelas av David Desmarshallian. Tycker att det är jävligt lurigt namn att säga. Men jag tycker att det är en svinbra skådespelare. Han är med i Dune och Oppenheimer bland annat. Mm. Och gjorde väl för ett år sedan den här skräckfilmen som jag tyckte var väldigt, väldigt bra. Som jag inte kommer ihåg vad den heter nu tyvärr. ja. Fast det slår ju inte en svinsjuk Raoul Julia då? Ja, nej. Kanske det inte gör det för sig. Men, ändå stront äh, den äh, hela äh, fighting-filmen äh, är så sjuk. Mm. Uh, Late Night with the Devil heter den filmen som jag diggar. Och den var tydligen två år gammal. Det var därför jag inte hittade den. Okay. Tre menar jag. 2023 var han ifrån. Ja, men det, det blir ju mer och mer spel som blir film nu när gaming ändå är en sån sån så jävla stor grej i populärkultur. Mm, och framförallt så har det ju faktiskt de senaste åren gjorts betydligt bättre. Jag tyckte till exempel första första måttet kom att det var jätteunderhållande. Uh -huh. um, då tycker jag att de fick till det bra. Just för att de tillät sig, de tog det inte för på stort allvar tror jag, de tillät sig att nu, nu får det bli cheesy. Liksom. Men sen tror jag att det, det är en annan typ av generation som gör de där filmerna nu. Ja. Förut så var det någon filmmakare som aldrig hade hört talas om spelet kanske och bara, ah, okej, okay, men det här kan bli en bra cash grab. Mm. Läser på lite vad spelet handlar om, gör sin egen grej, gör det, och så blir det skit. Mm. Ja. Men... Det jag får väl säga till undantaget som bekräftar regeln är väl egentligen den Mortal Kombat-filmen. För det får man ju säga att ja. den kör ju på spelet, trots ja. allt. Ja, det, det är den verkligen. Sen är den ju något så fruktansvärt löki Särskilt då bara slutscenen med han Lambert där och som Raiden och de paint-målade blixtrarna ur ögonen. I don't think so. Då blir det ju liksom så att man vad fan är det som händer? Den, men den filmen är väl gjord för tioåringar å andra ja. sidan. Mm. Men den generationen som gör de filmerna nu, det är väl våran generation som har vuxit upp med spelen och har stenkoll på dem och är stora fans så de vet väl exakt hur de ska göra. Mm. Så är det. Ja, fast i det här spelet så gör man så här. Så det här måste de med i filmen på något sätt. All right, då kör vi på det. <laughs> ja. Inte en, ja, de är rörmokare och kommer till ett svamprike. Okej, okay, så det, det, det är någon... Någon dystopisk plats som är angripen av en massa svamp och då är det liksom mer parasitsvamp som, som ja. ändå ska kunna finnas ett i ett underjordiskt rike. då fattar jag grejen helt fel. Nej, nej, nej. Det är, det är soligt och det är glada kullar med glada munnar och svampmänniskor som springer omkring. Va? För tänk, att, tänk om man hade gjort den filmen Super Mario och så... Mm. Bara, vad fan är det här för någonting? Och sen så får han spela spelet i efterhand han bara oj då. Är det så här där Ja. Ja. Så kan det gå. Men du, en annan sak. Mm? Um, jag bara tänker att vet du, har du någonsin varit rädd för en film som kommer att den inte ska vara bra? <laughs> Förstår du vad jag menar? Ja, det har jag nog. Jag kommer inte på ett konkret exempel dock. Mm. För att det här är ju hur är ju inte till vanligheten men till exempel Toy Story det tycker jag att ihåg, de tre första de tycker jag är svinbra. Alla mm. tre. Kanske till och med tredje är den allra, allra bästa och är ett jätte, jättetydligt avslut. Här tog det slut. Det är svårt med någonting mer nu kommer ett Toy Story 4 som också är bra. Och som också har ett ja. Här tog det slut. Mm. Helt perfekt. Fan, nu kommer det ju en femte film. <laughs> Och jag känner så är fan också. Må denna vara bra nu. Så att de har gjort fem stycken som är bra. Och jag vill inte säga att ja, men den var bra. Men den, den är inte i samma klass som de andra. Nej, jag vill inte säga så. Jag vill tycka att ja, men den var lika bra som de fyra andra. Jag, oh, det och det här är den bästa. Ja, kanske till och med det. Och det är helt sjukt att man kan känna sig med en jävla toy story. Men det verkar ju faktiskt som att de ska uh, köra lite på den här grejen att ja, skärmar har kommit in i den här världen. Leksaker är inte lika populära längre. Nej. och Fine, det är väl en rimlig väg att gå men hur ska man göra det roligt? Det finns Woody som en AI-avatar som barna blir kompis med istället. Ja, varför inte? Det, de kanske klarar av det också. Men ja, nu får man väl också, nu får det väl lov att vara eh, sista gången. Ja, istället för att göra en massa uppföljare, kan man inte göra nya filmer men med liknande koncept? Mm. Varför inte? Och det ska man väl säga att eh, sedan eh, både Toy Story 3 och Toy Story 4 kom, det är inte så att Pixar slash Disney har varit utan, utan succé direkt men det är väl så att man har växt upp med Toy Story. Den första kom då var man inte så där jättegammal. Sju, åtta år kanske. Mm. Så det är klart, det, det är svårt att få samma känsla till Frozen till exempel som jag tycker det är en jävla pangrulle men det är klart jag har sett den en gång och tyckte ja, jag fattar att det här är en succé det är en kanonbra animerad film. Jag har ju aldrig sett den igen. Nej. Så blir det ju. Ja. Ehm, ja, du sitter här. Det var kanske de filmerna som jag kommer på just nu faktiskt. Jag kommer inte på någon film. Det, det är du som är. Film ja, det är jag, jag som är minded. film. Ehm, sen är det ju så här. Om man kollar den här listan lite då. Ja. Ehm, Narnia ska tydligen komma igen. Jag känner, ja, oh, nah, jag vet inte. Ja. Det har gjorts halvbra. Eh, kommer en Silent Hill-film? Ja. Eh, The Mandalorian and grogu. alltså eh, istället för en säsong tre av The Mandalorian en film. Men kommer det inte en mm. säsong tre? Det ja okej, det kommer kom inte en säsong fyra då i så fall. Men jag äh. tror att det är bara... Jag tror att det bara är två och så är det en Boba Fett-säsong där han är med väldigt mycket, The Mandalorian. Okej. Okay. Fan, då var det andra säsongen av The Mandalorian jag inte har sett. För det senaste okay. jag såg av The Mandalorian, det är när Luke Skywalker är med. Ja, men det är den sista. Det har inte kommit någon efter den. Aha. Och Så nu blir det en långfilm då istället. Och fine, det blir säkert kul, men... Uh, jag får erkänna, jag känner ju mer sug på att se Marvel-filmerna i år än mer Star Wars, faktiskt. Så jävla less på Star Wars. Ja, det har ju blivit så, tyvärr. Um, men, men. Um, Scream 7? Ja, why not? Kan man inte bara göra en ny slasher-film? <laughs> ja, här kan jag i alla fall tycka då att de kör ju en grej på det här. Det blir ju meta i meta i meta. Och jo, jag tycker jo. att de har gjort det roligt faktiskt. Men det är ju... Äh, nu håller jag på att säga det är en sorg. Håller jag på att säga. Det är det ju såklart inte. Men att um, um, de från... Casten från femman och sexan är ju helt slopad och ser den nästan lite som en sån här soft reboot som det kallas ibland igen. och Då känner jag, fan, kunde de inte bara avsluta det det med hon... Um, Jenna, Ortega och det gänget um, jag tycker ändå att det blir bra med dem mm. eller så kan väl samma person göra en ny slasher mm. om, man, om man ändå vill göra slasher sen är det klart att lättare med ett befintligt eh, IP ja, mm. för att då kan du sälja biljetter utan att det är särskilt bra så är det lugnt <laughs> men som konsument känner jag ju fan, men om du vill göra mer den här typen av film istället för att göra en massa uppföljare som förstör liksom storyn mm. gör någonting nytt men som är liksom samma koncept nästan ja. mm. Ja, varför inte? Då, då får vi, vi får titta igenom Terrify-filmerna då, Emil. Det är väl det närmsta man kommer, kanske. Ja. Clown, visserligen, men ändå. De ska väl vara... när, vi, när vi har spelat Dark Souls så vill vi ha Bloodborne, inte Dark Souls 2. <laughs> ja, absolut. Ja. Nej, men du, jag sitter för att Jag tror inte att jag har mer idag. Inte jag eller. Faktiskt. Så är det dags att knyta ihop säcken, kanske. Ja solen virder saxos sammanbinden. <laughs> ja, exakt. Ja, tack så mycket allihopa för att ni har lyssnat även den här veckan. Så ses vi en nästa vecka. Ja, jag vill tacka alla tre gånger. Vi ses. Uh,